N. Nar sida 124 och följande sida. Nemed sida 14 och följande sidor. Nera sida 44 och följande sida. Nodons sida 99. Nuda silverarm sida 21-24 98 och följande sida.